У хід підуть гранати, застрочать автомати, і десантників живими чи мертвими буде взято. Серед них неодмінно має бути і радист. І Вундерліг, і Кротов потирали руки, перечуваючи удачу. Все робилось, як задумано обер оберштурмфюрером. Чекали лише сигналу від Пеньковського. І коли той прибіг на базу лісових котів, Вундерлік збагнув, що корови лише сплутують команду Кротова. Будемо роках гнати їх по глибокому стігу. Це займе час, і парашутисти можуть розгадати намір мисливців і злетіти зі свого гнізда. Дорога кожна хвилина, тому Пеньковський йтиме попереду, як свій із біженців, а решта за ним – Двома автомашинами з закритими кузовами німці підкинули команду Кротова до лісу за кілька кілометрів від табору. Кротов гоноровито задерши голову, підморгнув Пеньковському і Рябушкіну, мовляв, ми почали тяганину із десантниками, нам її закінчувати? Теж дивина! «Розвідники Червоної армії, шкурка вичинків варта, за кожну живучу мертву голову, парашутиста, командування штабу Норд добряче заплатить учасникам акції». Настрій у Кротова був піднесений. Його уяву розбурхувала зустріч з колишнім однополчанином, радистом, з яким у запасному полку їли грибну юшку. Ото здивується молодший сержант. Не захотів дурені ти служити до Катюш, то сам і винуватий. Йому б маменькові запропонували, він не роздумувати не став би. Служив би там і горя не знав до закінчення війни. А сталось навпаки. «Ех, життя прожить!» Не плац стоптати запасному стрілецькому полку. Важливо вижити. Хоча не мамонька Кротов зіпхнув його життєвої дороги. Однак постала зрима картина, як його команда бере в полон радиста. За такого Бекаса неодмінно дадуть залізний хрест. І він тоді поїде в Берлін, у Доббендорф. До генерала Власова? Схопимо пораненого теж добре. Та навіть коли радис буде вбитим, і то удача. Та все ж краще взяти в полон тепленьким. І тоді з нього гестапо витягне відомості, яким ціни не буде. Прочатиметься, жили стануть сукати на клубок намотувати. Німці мастаки у цьому ділі. Кротов уявив, як полонений стане відмовлятися, що ніякий він не радист, а Кротова бачить уперше. І тоді мамонько вигукне «А нехай покаже ліву руку! Там є керець! Як же? Емблема Аурори!» «Уже видно землянки!» – раптом непевним голосом попередив Пеньковський. «Сі! Хто йде?» – пролунав тривожний вигук вартового. «Це я, Пеньковський, зустрів партизанів, а вони кажуть, що наші вже за п'ять кілометрів. Оце йшли навперейми червоній армії», – відповідав вдавано радісним голосом. «Та невже?» «Он де та землянка?» показав рукою Пеньковський. Це і був сигнал лісовим котам до атаки. Вони просібали поле червоноармійських шинелей, націлили автомати на вартового, на землянку і стали стріляти. мить другу із землянки, на яку показав Пеньковський, вискочив одягнений у кожух, з білими ранцями при боці, в яких була рація і електроживлення до неї, короб. Присівши біля порога,